الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانين إلى يوم الديني ثم أما بعد دويست ساكا زهبا لأبيب عزيزيشن الله سبحانه وتعالى سلامة ميري السلام الله قصانيك الله مليني محمد عليه السلام نجمع أشهر تحسنه نجمع أزور تأسهابه سوى الهدى وكما يسلطه الى الهدى دانا Uvažena, braćo, poštovani sestri, uvaženi gledatelji, srijeda naš stalni termin u kojim se družimo sa knjigom Rijado Salihin, Vrtovi Pobožnjaka, Čuvenog imama en a rahmetullahi alihi. <clears throat> Već nekoliko sedmica družimo se sa jednim veoma interesantnim, lijepim poglavljem. Govorimo o vrijednostima veličanja Allah subhanu wa ta'ala, veličanju zikru Rekli smo da zikrullah kao ibadet veličanja Allah subhanu ta'ala Odlikuje se mnogim odlikama. Prvenstveno je lagahan za jezik. Ne iziskuje od čovjeka nikakve posebne napore. Za zikrullahu su obećane velike, velike nagrade. I mi smo do sad e, imali priliku da se družimo sa više hadisa koji ukazuju što direktno, što indirektno na vrijednost spominjanja i veličanja uzvišnog Allaha. Wa I rekli smo da je od osobenosti zikrullaha i to da ne postoje neki veliki uvjeti da čovjek mora ih ispuniti da bi bio u tom ibadetu. Znači čovjek može veličati Allaha i stojeći, i sjedeći, pa čak i ležeći, hodeći, vozijeći se u autu, pješačijeći, znači u bilo kojoj situaciji. Rekli smo, su islamski učenjaci u svemu tome izuzeli neke situacije u kojima jednostavno ne doliči da čovjek u tom periodu spominje U osnovi Allahu s.w.t. kao što je period dok čovjek bora vi u toaletu ili period dok čovjek ima intimni kontakt. I stvari koje su slične tome. U osnovi došli su hadiza Allahu poslanik ala kulli Allahu poslanik je spominjao Allaha u svakoj situaciji. Pa su islamski učenjaci spomenuli nekoliko varijanti odnosno situacija koje ne potpadaju pod ovaj sveopći hadis. Već raz ako nastavljamo za one koji imaju knjigu ovog formata na 642. stranici 246. poglavlje znači 400, 642. stranica 246. poglavlje šta treba reći prije spavanja, a šta nakon buđenja i sna. Čim vam Nevi Rahmetullah Jalehi počinje e, u ovom poglavu da spominje argumente kako i na koji način čovjek vjernik bi trebao da odlazi u postelju i šta da kaže prilikom odlaska iz postelji. Malo je i čudno, nakon toga će vam nevi govoriti općenito o vrijednosti e, posjete mjesta gdje se veliča uzvišenja Allah, a nakon toga će opet početi govoriti o e, propisima koji se vezuju za odlazak u postelju i e, postupci koji se vezuju za buđenje iz postelje, pa ćemo ovdje mi kratko spomenuti samo ovaj hadis i ako Bog da priči na drugu tematiku. Od Huzeyfi radi Allaho te Aranu se prenosi da je kazao kada bi vjerovijesnik sallallahu aleyhi wasallam legao u postelju, izgovorio bi sljedeću dovu. Bismike Allahumme emutu wa ahja. A kada bi se probudio i kada je ustao i sna, rekao bi elhamdulillahi levi ahjana ba'dema ematena wa ilihih nušur. Kada bi legao spavati, lao posnik kaih se leto v seram bi kazal bis mi Allah humme s tvojim imenom i umirim s tvojim imenom živim. Zače Lao poslannik bi ima običaj kada bi legalo spavati, rekao biovu dovu jednostavno, sav svoj život bi Boži poslannik krezival za svoga gospodara pakaži gospodaru ja i ležim spavati s tvojim imenom. Ustajem s tvojim imenom, sav moj život, inna salati, vo nusuki, vo mahjaje, vo mamati, lillahi rabbil alemin, sav moj život, i život, i smrt, i moji obredi, i moji namazi, sve je tu radi Allaha i sa Allahovim imenom. A kaže, kada bi se Allahoposlanik probudio, kazao bi, elhamdulillahi iladhi ahjana, Badema ematena o ilej hin nu šur, hvala Allahhu, koji nas se užirlil, nakon što nas se usmrtijo in ne mučemo se svi vratiti. Človveka, da ustane iz sna, zahvalju Allahu, što je se probudiil, što ni od ljudi koji so umrli usnu, pakaževal Allahu, koji nas jo užilil, nakon što nas si je usmrtijo, jer San je jedan vid mali smrti do pa se čovjek nakon buđenja i sna zahvaljuje Allahu suhanu wa ta'ala što ga je probudio, što je ponovo dobio priliku da živi na dunjalku i kaže na kraju i njemu ćemo se svi vratiti, kao da podsjeća insan samoga sebe da sav taj dunjalk sve će to biti, sve će to proći i svi ćemo mi svome gospodaru doći. Nakon toga 247. poglavlje vrijednost, Kružo oka zikra, povalnost da im se prisustuje i pokuđenost, i pokuđenost bez razloznog napuštanja takvih kružoka. oka. Ima u nevi će nam u ovom poglavu spomenuti nekoliko argumenta koji ukazuju na vrijednost kružo oka naučnih, gdje se veliča uzvišeni Allah, gdje se izučava vjera, gdje se spominja Allahu subhanahu wa ta'ala ime, definitivno ne mislim da ima iko, da, da mu nije poznato da je vrijedno i da je lijepo i da je sevap doči na mjesto gdje se veliča uzrišeni Allah subhanu wa ta'ala, gdje se izučava Allahu subhanu wa ta'ala ta vjera. Imame nevi prvi ajet koji nam je citirao u ovom poglavlju, je su riječi suri Kehf, riječi uzrišnog Allaha, وَصْبِبْ نَفْسَكَ مَعَلِ لَذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِلْغَدَاتِ وَلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ Wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zeenata hayati ad budi čvrsto uz one koji se gospodaru svome moli ujutro i na večer u uzjeli da naklunu s njegovu zasluge i neskidaj oči u svojih snjih snih izjeli zasjajem u životu novom svijetu Allahovog božijem poslaniku objavljuje i kaže budi čvrsto Allahu poslanice uz one ljude koji redovno Molitvu obavljaju, koji Allaha spominju, koji Allaha veličaju i jutrom i večeri. Vi ćemo da će ima mnevi ovaj ajet ponovo citirati kada bude govorio o vrijednosti veličanja Allaha u jutarnjem periodu i večernjem periodu. Ali ovdje Allah da je smjernice svojim poslaniku kaže Vosbir nevseke, budi čvrsto sa onim ljudima. Budi čvrsto uz one koji se gospodaru s ove mole i ujutro i na veći. Budi čvrsto uz njih. Budi budi zajedno sa njima. Nakon toga, u 1447. hadisu, imame nevi, nam je spomenuo hadis od Ebu Hureri, radi Allah, prenosi da Allah se k'alaih selam rekao Allah ima meleke koji obilazi puteve tražiči one koji Allahu uzikr čini. Pa kada prođu Pa kada pronađu skupinu koja spominje uzvišnog Allaha, oni jedni druge pozovu govoreći, brzo dođite, evo onog za čim ste tragali. Zatim natkrijili ispunjavajući krilma prostor sve do ovo zemaljskog neba, a potom ih njih gospodar upita, a on bolje od njih zna. Kaže se u hadisu, u dio hadisa, nastavit ćemo ga poslije čit čitati i komentarisati. Od Ebu Huriri se prenosi da je Allahoposlanik rekao, uzvišeni Allah... Ima skupine meleka koji imaju zaduženje, posebno zaduženje. Mi znamo da meleki imaju različita zaduženja, pa imamo meleka koji je zadužen za objavu, imamo meleke zadužene za brda, imamo meleke zadužene za padavine, imamo meleke zadužene za uzimanje duši, imamo meleke koji su zaduženi da zapisuju ljudska dijela itd. U svakom slučaju postoji različite funkcije koje obnašaju meleki. Jedna od funkcija koju obnašaju određena skupina meleka jeste da oni hodaju po zemlji, tragaju za naučnim kružovacima, mjestima gdje se veliča uzišeni Allah, gdje se izučava vjera uzvišenog Allah, wa pa ti meleki kada nađu na takvu skupinu, onda počnu jedni druge dozivati. Ti meleki koji imaju tu funkciju, oni jedni druge dozivaju Pa onda i oni se priključe tu naučnom kružoku i prekriju te ljude svojim krilima sve dunjal, do dunjalučkog neba i počinje ovdje razgovor, veoma interesantan i bitan razgovor između uzvišenog Allaha i Meleka. A kaže se on Hadisu, a Allah već zna ono što će oni odgovoriti, ali on pita svoje Meleke pa kaže, šta kažu moji robovi? Slavijete! veličaju, zahvaljuju ti i priznaju tvoje savršenstvo. Odgovoriše Meleki, a jesu li me vidjeli ti ljudi? Upita ih on, uzvišeni Allah, a oni odgovoriše, ne, tako nam Allaha, nisu te vidjeli, a kako bi tek bilo da su te, da su me vidjeli? Prvo pitanje koje pita uzvišeni Allah, Meleke, jeste, šta kaže govoriti moji robovi? Vi ste našli Našli ste moje robove u jednoj od Allahovih kuća, pa pita, kaže, šta oni govori, šta radi? Pa onda meleki kažu, oni te slavi riječima Subhanallah, veličaju te riječima Allahu Ekber, zahvaljuju ti riječima Elhamdurillah i Jumeđiduneke, znači priznavaju Allahu veličinu i savršinstvo. Generalno, znači, ljudi u džamiji sjedi, veličaju Allahu subhanu Wa Ta'ala, na način kako njemu doliči. Pa Allah pita Meleke, šta radi moji robovi? Kaže, oni radi to i to. Pita uzvišeni Allah Meleke, a jesu li oni mene vidjeli pa da to radi? Pa kažu Meleki, ne, nisu te vidjeli, a kako bi, kaže uzvišeni Allah, tek bilo? Kako bi ljudi veličali uzvišenog Allaha da su ga vidjeli? Mi smo naših gospodara spoznali kroz Kur'ansko hadijski argumente koji govori o uzvišenom Allahu subhanahu wa ta ta'ala. Nakon toga nastavlja se dijalog pa kaže a šta oni traži? Nakon što su oni odgovorili, znači pita ih uzvišeni Allah, a šta oni traži? Upita ih uzvišeni Allah, a Meleke odgovoriše, molite za džennet. A jesu li ga vidjeli upita uzvišeni Allah? Nisu. Tako nam Allaha, gospodaru naš Nisu ga vidjeli Odgovorioši oni A kako bi tek bilo da su ga vidjeli Upita uzvišeni Allah wa Da su ga vidjeli Još bi se više za njega, za njim trudili I više bi za njim tragali I više bi za njim žudjeli Kaže uzvišeni Allah Tim svojim melekima Nakon što bi pitao šta oni rade Pa su oni potvrdili da ta skupina ljudi Veriča uzvišenog Allah wa Kaže šta ti moji robovi traži putem veličanja dova, putem veličanja Allaha, putem dovi, putem namaza, šta ti moji robovi traži? Pa kažu meleke, gospodaru, traži nagradu tvoju, traži džennet. A jesu ne oni, kaže, vidjeli džennet? Nisu vidjeli džennet. Kaže, kada bi oni vidjeli džennet, još bi se više natjecali i trudili i žudili bi više za džennetom. Nakon toga... Nastavlja se razgovor i kaže, a od čega traži zaštitu, upitaj uzvišeni Allah od dva tri. A jesu li je vidjeli, upitaj Allah, a oni odgovori, tako nam Allaha nisu je vidjeli. A kako bi tek bilo da su je vidjeli, upita Allah, a Meleki odgovori da su je vidjeli, još bi više od nje bježali i još bi više od nje strahovali. Allah tada kaže, ja vas uzimam za svedoke da sam im već oprostju. Nakon što ih je pitao šta radi moji robovi, šta traži, šta radi, šta traži, od čega utočište, utočište traži, kaže traži utočište da ih sačuvaš od vatri. Pitao zvišeni Allaha, jesu li moji robovi vidjeli vatru? Zašto traži utočište? Nisu je vidjeli, jer mi vjerujemo Mi smo o vatri, o džehennemu, pročitali stotine ajeta i stotine hadisa Božih poslanika, pa shodno tome i vjerujemo. Pa kažu meleki gospodar, oni nisu vidjeli, a da su je vidjeli, još bi više oni bježali od vatri i još bi više se trudili i tražili, tražili kod Allaha utočište od vatri. Nakon toga dolazi, hajde kažimo šlag, pa kaže uzvišeni Allah melekima, ja vas uzimam za svjedoke da sam tim ljudima oprostio. Allahu ekver, pogledajte vrijednosti odlaska u Allahove kuće. Pogledajte vrijednost da čovjek bude u mjestu gdje se veliča i zikri i spominje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Pa je doista čudno kada imamo situacije, mogućnosti, prilike da odemo u džamiju, da prisustvujemo predavanju, da prisustujemo e, nekom naučnom kružoku, da sjedimo u džamiji od akšama do jacije, od sabaha do izlaska sunca i tako dalje, da veličamo Allaha, da spominjemo Allaha, da zikrimo, da učimo Kur'an, da donosimo salavate na Božijeg poslanika, alihi salatu vesselam. Nakon toga završaje se razgovor i kaže jedan od Melika kaži, među njima, među tim ljudima ima neki čovjek koji nije jedan od njih, već je među njih došao zbog neke potrebe. A Allah odgovori, oni su takav skup na kojem neće biti nesetan onaj koji se nalazi među njima. A u drugoj predaji je došlo da uzvišeni Allah kaži, i njemu sam oprostio, oni su skupina u kojoj neće biti nesetan onaj ko se među njima nađi. Allahu ekber. Pogledajte sad ovu situaciju. Meleki na kraju, jedan od Meleka kaže gospodaru, oni su tu u džamiji, ali ima jedan čovjek, nije on došao zbog toga. On je došao zbog nike druge potrebi. ali je tu. Pogledajte šta znači biti na hajirli mjesto, u lijepom društvu. Kaže uzvišeni Allah, za znači u hadisu, u jednom rivajetu kaže, to je skupina ljudi, neće, neće biti lošeni onome, koji je uz njih, a u drugom rivajetu koji također vjerodostan kaže i njemu samo oprostio zajedno sa njima. Pogledajte, pogledajte vrijednosti e, boravka u Allahovim kućama, u džamijama, vrijednost veličanja Allaha, vrijednost izučavanja Allahove vjeri, vrijednost prisustovanja naučnim kružovacima gdje se govori o vjeri, gdje se veliča Allah, gdje se pojašnjavaju propisi vjeri. Pa ovaj hadis definitivno ukazuje na vrijednost veličanja Allaha, na vrijednost naučnih kružovka, na vrijednost dobrog društva. Ukazuje na veličinu i milost uzvišenog Allaha. Ukazuje na njegovu veličinu. Jer kaže uzvišeni Allah, odnosno ovom se hadisu kaže, a kako bi veličali Allaha da su ga vidjeli. Ovaj hadis nam potvrđuje da džennet, da džennet postoji da je to nagada koji je uzvišeni Allah a. A. pripremio za svoje pokorne robove. Također ovaj hadis potvrđuje da postoji Allahova kazna kojom će kazniti svoje nepokorne robove, a to je džehennem, Allahova vatra koju je pripremio za nepokorne robove. Isto tako rekli smo, ovaj hadis jasno ukazuje na vrijednost prisustovanja naučnim kružovacima i prisustovanjima mjestima gdje se veliča uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakon toga hadis 1648. Od Ebu Huriri i Ebu Sa'ida radi Allahu ta'ala se prenosi da Allaho poslanik prenosi se da je Allaho poslanik alaih salatu salam rekao kada god se neki ljudi okupi i spominju uzrišenog Allaha meleki i natkriju svojim krilima prekrije je Allahova milost na njih se spusti smiraj i Allah ispomine kod onih koji su, koji se kod njega nalazi. Opet Hadis koji ukazuje na vrijednost prisustvovanja mjestima gdje se uzvišeni Allah veliča, gdje se uzvišeni Allah spominje i znači kao što smo rekli u prethodnom hadisu naučni kružočci gdje se tumači vjera, gdje se pojašnjavaju propisi, gdje se citiraju kuranski ajeti, gdje se citiraju hadisi božjeg poslanika, gdje se donosi salavati na Allahu poslanika, gdje se veliča uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Znači, jedna od nagrada jeste i to, kada goce neki ljudi okupe i spominju uznišnog Allaha, meleki ih nadkrije nadkri u svojim krilima, prekrije Allahova milost, na njih se spusti smiraj i Allah ih spomine kod oni koji se kod Allaha nalazi. Koliko nam je danas u ovim vremenima, vremenima napetosti, vremenima stresa, koliko nam je potrebno da odemo u džamiju, da zikrimo, da veričamo Allaha, da dovimo, da e, plaćemo, da klanjamo na file, da prisustujemo naučnim predavanjima, da budemo mi od onih koji će biti prekriveni rahmetom, milosti, smirenošću, da budemo doni koji će uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala spomenuti kod onih koji se kod njega nalazi. <hle> Nakon toga, Nakon toga, 248. poglavlje, jutarnji večernji zikr. Jutarnji večernji zikr, imam nevi rahmetullahi alihi u ovoj knjizi, u ovom poglavlju, kao da kaže, o ti koji čitaš knjigu, u narednim redovima ću ti spomenuti argumente koji ukazuju na vrijednost veličanja uzvišnjog Allaha s.w.t. jutrom i noći. E, islamski činjaci e, su čak pisali zasebna posebna dijela ili objedinili su određene hadise e, u kojima je spominuto da je Allah poslani kallise posebno izgovarao jutrom i večeri. Pa ćete vidjeti i možete naći dosta toga na internetu jutarnji i večernji zikr svaki muslima bi trebao da se trudi svakako da započne svoj dan sa sabah namazom, da završi svoj dan sa jacija namazom, ali isto tako, znači nakon sabah namaza pa do izlaska sunca pa i sa izlaskom sunca da čovjek u tom periodu bude od ljudi koji spominju Allaha veličaju Allaha jer je to posebno vrijeme i vidjećemo kroz Kur'an i kroz hadise Božih poslanika da su to posebna vremena kada se treba veličati i spominjati uzvišeni Allah, u periodu, znači od nastanka zori pa do izlaska sunca u tom nekom jutarnjem periodu i u periodu od nakonik Indije do akšama pa i nakon akšama to su posebna vremena u kojima treba dodatno veličati uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Ono što možemo kazati, velik broj braći se stara i prakticira da uči dove i zikrove koje je Allah poslanik da se uči u jutarnjim i večernjim zikru, što je svakako za svake pohvali. Naš savjet je svima svima da odvoje nekoliko desetak, 15 minuta, 5 minuta nakon sabah namaza, prije odlaska na posao u tim jutarnjim satima, da veličaju Allah, da prouče određene dove, a vidjet ćemo u, velikim, u velikom broju tih dova Traži se od uzvišenog Allaha da čovjeka u toku dana zaštiti od neugodnosti koji bi ga mogle zadesiti ili ako veliča Allaha predveći da zaštiti uzvišenje Allah insana od nečega što bi ga moglo zadesiti u toku noći. Nažalost, moramo konstatirati da velik groj naših sugrađana ima problema sa urokom, sa džinima, sa sihrom, crnom magijom i tako itd. E, imamo tu dvije krajnosti. Imamo doista ljudi koji imaju problema sa tim, Zato što e, biznis posao sihrima za cvate, definitivno, a s druge strane imamo mi ljudi koji e, jednostavno bojeći se toga umislili su sebi da imaju problema sa sihrom. Ali je definitivno da postoji velik broj ljudi koji ima problema sa džinima, sa sihrom, sa urokom, sa crnom magijom i tako itd. Ono što je bitno što se vezuje za ovo poglavlje jeste da je učenje jutarnjeg i većernjeg zikra jedan vid zaštite čovjeka u toku dana i noći od mnogih nelagodnosti, a jedna od nelagodnosti definitivno jeste i uticaj Uroka, uticaj sihra, crne magije i tako dalje. Tako da e, preporučujem, pozivam sve one koji gledaju o, ova naša izlaganja da uvedu u sebi u praksu u jutarnjim satima nakon sabah namaza, e, nakon ik indije namaza također... E, Pred Akšam, poslije Akšama, u tom nekom periodu da prouče određene dove koje je Boži poslanik preporučio da se uči. Mnogo je koristi koji proizilazi iz toga i tu ćemo ako Bog da ispomenuti, ali jedna od koristi jeste i ova da je Allaho u više hadisa kazao ko prouči to i to, bit će zaštićeno četana, bit će zaštićen uh, od svih vrsta zala, tako da je dobro da čovjek sam sebe zaštiti učenjem dova koje su propisane od strane Božih poslanika, ali i selatu vaselam, nažalost, veli groj ljudi Kada ima problem sa sihrom, odlazi kod ljudi koji mu neće sigurno pomoći, uzivit će pare, a neće mu pomoći. S druge strane, odlazak takvim ljudima može samo čovjeku povećati probleme. Tako da čovjek vjednik... Ako već hoće da se zaštiti na ispravan način, onda treba da to učini sa Kur'anom, da to čini sa dovama koje preporučuje Allaho poslanika alaih salatu wasalam nikako nosanjem hamajlija, nikakvim tisovinama, nikakvih, nikakvim zapisima, nikakvim stravama i ostalim znači, stvarima koje su strogo zabranjene u islamu. U islamu je strogo zabranjeno i pisati zapise i nosati zapise. I bilo koje druge hamajlije i bilo koje druge vrste E, hajde da kažemo, amuljeta koji se nosi na, s, s ciljem da nešto čuva insana od nekizala. Nekada su to konci, nekada su to zapisi, nekada je to neko drvo kao tisao drvo ili nešto drugo, sve te stvari su islamu strogo zabranjene. Čovjek se može čuvati i štititi od uroka od sihra učeći Kur'an posebno određenim kuranskim surama i učije čidove koji preporučuju Allahu poslanik, aleyhi salatu veselam. <clears throat> ono što je interesantno, a vezuje se za ovaj jutarnji večernji zikr, prva stvar, ne postoji strogo precizirano vrijeme kada se uči jutarnji večernji zikr. Ovo je znači jedna interesantna stvar, velik broj ljudi se opterećuje time. Znači, on je spominut u hadismima Božije poslanika spomenuti period jutro, spomenuti u periodu predvečir. Tako da sav taj period, od klanjanja sabah namaza, pa nakon sabah namaza, pa do izlaska sunca, pa i nakon izlaska sunca, znači sve to neko vrijeme kada čovjek može, ajde da kažemo, proučiti ove dove koji su spomenute u jutarnjem i večernjem zikru. Isto tako, Kada u pitanju večerni zikr, već od ikindije namaza čovjek može početi učiti večerni zikr, čak po nekim učenjacima i od podnije namaza. Ali od ikindije namaza, pa do pred akšam, pa i nakon akšama, sve je to taj neki period koji su u arapskom jeziku kaže el mesa, znači predvečerje, je. Znači završetak dana, na završetku dana, na početku dana. Tako da se čovjek ne treba mnogo opterećivati, Kada učiti jutarnji večernji zikr? Svakako da je najljepši da čovjek to prouči, primjer radi nakon sabah namaza pri izlaska sunca, ali ako vi to učinio i nakon e, izlaska sunca, nije to ništa inšala problematično. Kada je u pitanju večernji zikr da ga uči od ikindije, pred akšam, sa akšamom, nakon akšama, sve to ako Bog da ispravno. Pa je prva stvar bitna koju treba da znamo jeste da ne postoji jasno preciziram kada se zikrovi večernjeg i jutarnjeg e, zikra uči, već znači na početku dana i na kraju dana. Isto tako, nema smetnje da večernji i jutarnji zikr uči čak i žena koja je u periodu mjesečnici. Zato što smo rekli mi, nije uvjet za e, ispravnost ovog ibadeta da čovjek bude čist, da bude pod abdestom. Čak u datom momentu žena u periodu mjesečnici ona i neklanja namaz, pa manje uči i Kur'an znači u datom momentu ona može biti mnogo više izložena džinsko-šetanskom djelovanju pa je dobro da žena koja u periodu mjesečnice menstruacije, hajza da znači u tim jutarnjim satima i predvečernjim satima da jedan dio svoga vremena posvjeti veličanju uzvišnog Allaha dobama kojima ću ako da spomenuti a postoji mimo toga i druge dove koje nisu spomenute u ovoj knjizi ono što je interesantno spomenuti Ima na bosanskom jeziku prevedena knjiga koja se zove Hisnul Muslim, Zaštita muslimana, jedna mnogo lijepa knjiga od Šeha Kahtanija. Jedan dio te knjižice je posjećen i večernjem i jutarnjem zikru, tako da moj savjet je svima onima koji nemaju tu knjižicu da je nabavi. U može se naći na internetu, u PDF verziji, može se naći u mnogim organizacijama koji dijele knjige besplatno, može se kupiti na sajmovima knjiga Knjiga znači nije velikog formata, neko šta nešto mnogo, možda Marku ili dvije maksimalno, ali mnogo, mnogo korisna knjiga u, u kojoj su sakupljene mnoge dove koje su potrebne čovjeku u toku dana i noći, a jedan poseban dio knjige govori o jutarnjem i večernjem zikru, pa je lijepo da se nabavi ta knjižica i da čovjek se poduči tim dovama, da poduči svoju suprugu, da poduči svoju djecu i tako dalje. Inama Nuri rahmetullah alayhi citirao je prvi kuranski ajet, ajet koji smo već uh, spomenili sure Al-A'raf, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadrwan wa khifatan, wa dun al-jahri min al-qawli bil-ghudwi wal-asral, wa la takun min al-gafilin." Ispomini gospodara svoga ujutro i predvečer. To je zbog toga je, Imam Ennevi citirao ovaj kuranski ajet, jer je u njemu jasno kazano i spominji gospodara svoga i ujutro i predvečir. U sebi ponizno i i sa strahopoštovanjem i ne podižući jako glas i ne budi nemaran. Nemoj biti od onih koji su nemarni. Mi smo već jednom komentarisali ovaj kuranski ajet. U ovom kuranskom ajetu imamo mnogo adaba kodeks ponašanja nam uh, definiše ovaj kuranski ajet i spominji gospodara svoga ujutrom i predveći. Znači mi možemo veličati Allah tokom cijelog dana, tokom cijeli večeri, ali ovo posebno vrijeme, jutarnji sati na početku dana i predveći, znači kada se završava dan. U sebi, ponizno, pa smo spominjali mi nekada da je neispravno podizati glas, galamiti, prilikom zikra. Ovaj kuranski ajet je najjači dokaz da zikr treba da bude izgovaran sa strahopoštovanjem u sebi, tiho, bez ikakve neke halabuke. Nažalost, velik groj muslimana danas u ummetu, rekli smo prvo imamo velik groj ljudi koji ne znaju ništa o zikru, a imamo isto tako velik groj ljudi koji kada zikr je pravi mnoge prekršaj, jedan od ti prekršaj jeste i da zikr povišenim tonom, da galame, da to radi, na način kako nije činio Allahu poslani, aleyhi salatu vaselam. Nakon toga, Imam Ennevi Rahmetullahi aleyhi citirao je četiri ajeta. U svim tim ajetima i direktno i indirektno se spominje Znači period da čovjek veliča i spominje uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala u jutarnjim i u večernjim satima. Pa kaže se u ajetu iz surije Taha i slavi gospodara svoga hvalijeći ga prije izlaska sunca i prije zalaska sunca. Pa nam znači ovaj ajet iz surije Taha spominje da čovjek treba da veliča svoga gospodara u periodu prije sunca, u jutarnjem periodu i prije zalaska sunca kon toga opit ajet i suri En-Nur u džamijama koji se volju u njegovom podižu i u kojima se spominje njegovo ime, hvali njega ujutro i predveći ljudi koji kupovina i prodaje neodvraća od spominjanja Allaha. Pogledajte ovdje u džamijama koji se njegov, volju u njegovom podižu i u kojima se spominje njegovo ime, hvali njega Allaha ujutrom i predveći. Koga hvali ujutro i predveći? Ljudi koji kupovina i prodaja neodrače od spominjanja Allaha. Pa nam je i ovom kuranskom ajetu to, da se uzvišeni Allah, što dodatno i posebno spominje u jutarnjim i predvećernjim satima. <clears throat> Nakon toga, u 1651. hadisu od Ebu Huriri radi Allah, to prenosi da je Allah, poslanika ali se letu sram rekao, kogod nakon što osvani i nakon što omrkni izgovori stotinu puta sljedeći zikr subhanallahi wabi hamdihi koji izgovori stotinu puta subhanallahi wabi hamdihi slavljen nekaj Allah i njemu pripada sva hvala niko nasudnji dan neće doći sa nečim boljim od toga što je on učinio osim onoga ko isto toliko ili više puta od njega izgovorite riječ hadis bilježima muslim Allahu ekber Pogledajte kako islam vjera lijepa i savršena. Allaho poslanik kaže, kogod nakon što osvani i nakon što omrkni, izgovori stotinu puta, subhanallah i vebi hamdihi. Ali vidimo da ovdje Boži poslanik vezuje to za jutarnji period i za večernji period. Pa bi lijepo bilo da čovjek, znači izgovoriti, subhanallah i vebi hamdihi, <kuh> stotinu puta čovjek možda sigurno izgovarati za nekih 4-5 minuta da to izgovara lagano a rekli smo mnogo mnogo koristivi postigao i, i, iz toga Ela bi vikri kulub, spominjanjem Allaha se smiruju ljudska srca a vidimo da ovdje Allah poslani kaže ko to kaže jutrom stotinu puta i najveće stotinu puta niko neće doći na sudnji dan sa boljim dijelima od njega osim Neko koji je to rekao kao on ili više puta. Pa ovaj hadis, opet vidimo da Boži poslanjik u njemu spominje period jutra i period večeri. Pa je lijepo da čovjek, kad ima vremena, kada znači, hajde da kažemo, pogotovo većina ljudi u tom nekom jutarnjem periodu ima sigurno slobodnog vremena ako bi rekli ljudi koji odlaze na posao, ako je radno vrijeme od 8, možda u 7 sati treba krenuti iz kuće, ali od klanjanja sabaha, pa dok čovjek popije kafu, pa dok se pripremi, znači da odvoji nekoliko minuta da prouči određene zikrove koje je Allah poslanika preporučio da se uči u jutarnjem periodu. Jedan od tih zikrova jesu i riječi Subhanallahi wabi hamdihi stotinu puta da ih čovjek izgovori. Nakon toga u 1652. hadisu, opet od Ebu Horire se prenosi Da je kazao, neki čovjek je došao vjerovjesniku, sallallahu alaihi wasalam, i rekao mu, Allahu poslaniće, koje sam muke doživio zbog škorpiona koji me je sinoć ujao. Na tomu Allahu poslaniće, alaihi salatu wasalam, reče, da si na večer, kada si krenuo spavati, proučio, e'udhu bi kalimati Allahi tamati, min šarri ma halaq, lem tadurruk, Da si rekao utječem se Allahovim savršenim riječima od svakog zla koji stvorio škorpion ti ne bi naudio. Al, Allahu akbar, ovaj hadis bilježi ima muslim. Pogledajte, ovo je dokaz da zikrovi i dove štite čovjeka čak i od tjelesnih oboljenja i od tjelesnih povreda. Ovdje škorpion znači kada kad čovjek ima problem sa urokom Kada ima problem sa džinima, šeitanima, sa sihrom, crnom magijom, hajde kažemo to, možemo reći da su stvari psihičke, da je nešto nevidljivo i tako dalje. Ali, uboč škorpije, to je nešto tjelesno oboljenje. Pa čovjek dolaži je vožnjem poslaniku i kaže Allahu poslanic će samo da znaš kakve sam imao musibete i belaje sinoć zbog toga što me je škorpija ubola. Pa kaže Allahu poslanik, alihi salatu wasalam, Da si izgovori ovaj zikr, da si spomenu ovaj zikr, ne bi ti to uopšte naštetilo. Znači, on je te mogao ubosti, ali ne bi imao takvih problema. Pa je ova dova, E'udhu bi kelimatillah, E'udhu bi kelimatillah hitamati min šarri ma halaq. Kratka dova, E'udhu bi kelimatillah hitamati min šarri ma halaq. E'udhu bi kelimatillah Min šarrima halaq. Kaže Allah uposlanik a.s. da si na večer proučio. A'udhu bi kalimati Allahi tamati min šarrima halaq. Utječem se Allahovim savršenim riječima od svakog zla koje je stvorio. Škorpion ne bi naudio. Pa je ova dova isto jedna od koji koje je lijepo da čovjek u tom jutarnjem, jutarnjem periodu ili većernjem periodu, prouči i rekli smo da je cilj učenja dova, između ostalog, tražen je od uzvišnjoga Allahus. da zaštiti insana od nedača, musibeta, zla koje bi ga moglo zadesiti u njegovom svakodnevnom životu. <tuh> Nakon toga, u 1453. hadisu od Ebu -e -e se prenosi da je gresnik, sallallahu alaihi wasallame, ujutro proučio sljedeći, sljedeći. ال بك أصبحنا ك أمسنا وبك نحيا وبكوت وإلي نشهور إذا أمس قال الله بكمسنا ك نحيا وبك نوت وإلي المصير ذا سس الله يك تربروت دع ال بصبحنا كمسنا ك نية ك نوت وإلي نشور الله Tvojom svom voljom osvanuli. Ne može čovjek osvanuti. Ne može da živjeti novi dan osim voljom uzvišnog Allaha. Pa kaži, tvojom voljom smo osvanuli. I tvojom svom voljom omrknuli. Tvojom voljom živimo. Po tvojoj volji umirimo. I pred tobom ćemo se nakon proživljenja sakupiti i biti proživljeni. A najvećer bi proočio Allahumme bike em sejna obike nahja obike nemutu wa i rejken nušur Allahu moj Tvojom smo voljom omrknuli, tvojom voljom živimo, po tvojoj volji umirjemo i tebi ćemo se vratiti. Vidimo ovdje da je Allahoposlanik ujutro i naveći. Znači, ujutro se koristi termin asbahna. Osvanuli smo Allahovom voljom i znači Allahovim tjenjem, a naveći se kaže em sejna, omrknuli smo. To je jedna od ova koja je Allahoposlanik, Selam učio, a vidjeli smo da je značajnje kruži da čovjek sebe i svoj život znači prepušta uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala bez njega ne možemo ni osvanuti bez njega ne možemo omrknuti njemu e, svoj život posećujemo, umiremo bićemo proživljeni, kod njega ćemo račune polagati <kuh> nakon toga Hadis 1655 od Ibnu Mes'uda radiju Allah'tan s prenosi. Allahu poslanik a.s.v. uvečer bi učio. Uvečer. Iako vidjet ćemo da ima znači dodatak kako ovaj zikr proučiti i zajtra. Kaže Allahu poslanik a.s.v. učio bi na veči. Em sejna wa em sejna l-mulku lillahi. Walhamdulillahi. La ilaha illa Allah. Wahdehu la sharike leh. قال راوه أراه قال فيهن له الملك وله الهمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله Hadis Bilal ima Muslim. Poslušajte ovaj hadis koji nam jasno pokazuje da Allah poslanik učio ovaj zikr i jutrom i večeri i poslušajmo njegovo značenje. Kaže Allah poslanik Ali se lettu selam kaže več jer dočekasmo. A sve kolika vlast pripada samo Allahu. Mi dočekasmo večir, ali sva vlast, sve što postoji na dunjalu ku i celom kosmosu, mi dočekujemo večer, ali je sve u vlasti uzvišenog Allaha subhanu ta'ala. Hvala Allahu. Nema Boga osim njega jedinog koji nema sudruga. Njemu pripada sva vlast i sva zahvala. I on je svemoćan. Gospodaru moj pogledajte ovu dovu i zapamtite ako ništa da i čovjek kaže na bosanskom jeziku. Gospodaru moj molim te za svako dobro u ovoj noći. I za svako dobro posle nje. I utječem ti se od svakog zla u ovoj noći i od svakog zla posle nje. Allahu akbar, pogledajte koliko sveobuhvatna dova. Gospodaru moj, molim te dobro koje će doći u ovoj noći i za dobro koji će doći posle ove noći. Utječem ti se od zla u ovoj noći i od zla koje će doći nakon ove noći. I opet sutra čovjek kada osane, dovi tu istu dovu. Pogledajte koliko se čovjek do, do vama i zikrovima vezuje za uzvišnog Allaha. Gospodaru, molim te za dobro u ovoj večeri. Za svako dobro u večeri. I za svako dobro koje će biti i doći nakon ovoj večeri. Znači sutra dan. Utječim ti se od zla u ovoj večeri koja će nastupiti i utječim ti se od zla koji će nastupiti nakon što će osanuti novi dan. Pogledajte koliko sve obuhvatna dova Gospodaru, utječim se od ljenosti i pozne starosti. Gospodaru, utječim se od patnje u vatri i patnje u kaburu. Pogledajte in stvarima je Allah poslanik pridavao najveću pažnju. Utječe se uzmišljom Allahu s.w.t. od pozne starosti. Pogledajte nekada kada vidite osobe u poznoj starosti. Senilne osobe, jednostavno, niti može živjeti, niti može umrijeti. Pa Allaho poslanik se utječe Allahu da dođe u te neke pozne godine. Utječe se Allahu od ljenosti. Pogledajte koliko je ljudi dnevno sjedi po cijeli dan, nemiće se, niti koristi za dunjaluk, niti koristi za ahiret. Pa se Allahu poslanik utjecao Allahu sveh tajla i jutrom i na veće od ljenosti, od pozne starosti. Utjecao se uzvišenom Allahu od vatre i od patnje u kaboru. Pa bi čovjek vjernik trebao naučiti ove dove. Ovo nisu, znači uopšte, teške dove. Čovjek možda kada bi uzeo 10 ili 15 dana ove dove, učio ih iz knjižice, nakon 15 dana vidjet da već te dove zna na pamet. Em wa em salmulku lillahi wal hamdurillahi la ilaha illa Allahu ahdahu la širike la ilahul mulku wal hamduahu ala kuli še'in qadiru i tako dalje. Znači dove nisu teške ako ništa da ih čovjek kaže na bosanskom jeziku razmišljajući onome što traži i što govori. Nakon toga, nakon toga u 1456. hadisu od Abdullaha ibn Hubejba radijallahu ta'ala anhu Prenosi da je Allah posanik a.s. rekao kada osvarniš i omrkniš po tri puta prouči suru kul huvallahu ahad kul euzu bi rabbi il feleq i kul euzu bi nas i one će ti biti zaštita od svakog zla. Ovaj hadij izbileži Imam Ebu Dawud, Imam At-Tirmidhi. Znači insam bi trebao da uvede s sebi praksu da i zajitra na veći jutrom večeri da prouči tri sure. Svi te sure znamo. Kul tri puta, kul a'uzu birabil falaq, kul a'uzu birabinnas. Ove sure imaju velika značenja. Allahu postani Kalisa Latu selam čakovom hadisu je kazao: "Tekfik min kulli shay". Şey. Ove tri sure kada ih proučiš po tri puta, one će ti biti dovoljno za sve. One će te čuvati od svakog zla. Allahu ekber. Pogledajte koliko nam samo nedostaje praksije koliko nam nedostaje znanja koliko nam nedostaje da učimo sunnet Božijeg poslanika ponavljam ovaj hadis kaže ovaj asab Abdullah ibn Vej prenosi da je Allah poslanik mu rekao kada osvaniš i omrkniš po tri puta prouči suru kul huvallahu ahad kul auzubi rabbi felaq i kul auzubi rabbi nas one će biti zaštita od svakog zla Allahu akbar Koliko puta smo vidjeli, čuli i koliko ljudi ima problema sa urokom, sa džinima, sa šeitanima, sa crnu magijom. Evo rješenja. I zajutra klanjaj Saba od zikrino što je spomenuto, znači u zikrovima Božjeg postanika nakon toga sjedni prouči ove dove. Prouči tri puta kol huvalla, prouči tri puta kol auzubi felak, prouči kol auzubi rabin nas tri puta. Allahu posani, kali se i latuva strana, kao što došlo u rodostinu no hadisima, prije nego što su mu objavljene, sura kol auzobi rabin felak i e kol auzobi rabin nas, utjecao se od uroka, od sihra, mnogim dobama. Ali kaže, kada su mu ove dvije sure objavljene, ostavio je sve druge dove, samo je njih učio. Zbog jačine ovih sura i jačine značenja ovih sura, pa je pohvalno, lijepo i pokušajte da živite tako Bog da sa ovim sunnetima, da zaštitite sebe, svoju porucu, podušite svoju djecu, da na veći jutrom provuće tri puta kol huvallah, 3 puta kol euzo bi rabbi felak i tri puta kol euzo bi rabbi nas. <clears throat> Nakon toga, 1657 hadis od Osman ibn Afana, radiju Allahom, prenosili Allah, poslanik, aleyh salatu vas salam, rekao Kojigod Allahov rob svakog dana po tri puta ujutrojna veće pravči dovu Bismillahil ladhi la yadurru ma' ismi še'um fil ardi wala fil semā wa huva samiju al-alim ila lam yadurruhu šej Ko pravči kaže ovu dovu u ime Allaha sa čijim imenom nikakvo zlo ni na zemlji ni na nebu ne može naškoti, a on, uzvišeni Allah, sve čuje i zna, zaista mu niko i ništa neće štetu nanijeti. Allahu akbar. Znači, kratka dova, kaže Allahu poslanim, koje kaže jutrom tri puta. I na veće tri puta ništa mu neće naškoditi. A dova je, Bismillahilavih lajaduruma ismihi še'un fil ardi, wola fis sema, wahuasemiju Alim. Zaista, znači, veoma kratke dove koje imaju velika značenja, odnosno Allah, poslanik, ali se, wasalam, kazao je da onaj ko bude ustrajavaju u učenju ovih dova, da će biti zaštićen i sačuvan od svakog zla. U svakom slučaju... Ja sam rekao da preporučujem i savjetujem svima da nabavim sebi knjigu Hisnul Muslim. Mogu mnogi sad naučiti snjige Riyadu Salihin, ali Hisnul Muslim je doista lijepa knjižica u kojoj imaju hadisi napisani na arapskom na transkripciji i na bosanskom. Na arapskom imaju čak vokali na slovima, tako da čovjek može ispravno naučiti kako se izgovaraju dove i da čovjek upraktikuje ove dove koje smo spomenuli, a postoji još dova koja Allah poslanika nisaj preporučuje da se uči jutrom i na Nakon toga, ako bogda i time privodimo kraju ovo večerašnje druženje, u nekih desetak minuta eh, imam en neve vi eh, posljednje poglavlje 249. Dove i koji se uče prije spavanja. Dove i zikrovi koji se uče prije prije spavanja. Od savršenstva ovi naše vjere jeste i da je čovjek definisala kako i na koji način odlazi na spavanje. Čovjek u toku noći provede 5, 6, 7, 8 manje ili više sati spavajući pa nam je Islam preporučio da čovjek prije nego što odi u to neko čudno stanje, jer je san doista nešto čudno, čudno stanje, čudan hal, čudno stanje, preporučeno je da je prije nego što legni da prouči određene stvari i mi ćemo da kroz ove hadise Boži postanika ali se ratu osalam podučiti e, gledateljstvo, slušateljstvo šta je sve odsuneta da se uradi prilikom odlaska u postelju. U hadiso debu, Zarra radijallahu ta'ala u no hadisi je 1658. E, Ebu Zer kazuje kada bi Allah selam legao u postelju i izgovorio bi sljedeću dovu Bismi ke Allahumme emu, ahja wa emut Allahum moj s imenom tvojim i živim i s tvojim umirim Bismi ke Allahumme emutu wa ahja Bismi ke Allahumme emutu wa ahja Bismi ke Allahumme emutu wa ahja gospodar s tvojim imenom ja i živim i tvojim imenom ja umirem. Čovjek bi trebao da se podući ovoj dovi i da je prilikom odlaska na počinak, znači da prouči ovu tak. dovu. Nakon toga e, 1659. hadis od Alija radi Allah prinosi da je vjerojstnik sallallahu ales njemu i Fatimi radi Allah rekao sljedeći. Kada legnete u postelju ili rekao kada odete na počinak, 30 tri puta izgovorite Allahu Ekber, 33 puta Subhanallah i 33 puta Elhamdulillah. Ovaj hadis bileži i Buharija i Muslim. Ova Ovaj hadis ima svoj, ima, hajde kažemo, povod zašto je izrečen. E, a, Fatima, radiju Allahotana, čirka Božih poslanika, e, radila je mnogo, okretala je, znači, e, mljela je žito, pa je se umarala raditi taj posao, pa je na kraju došla do ideje da odi do Božih poslanika da mu zatraži pomoć da zatraži slugu ili roba koji će ju pomagati u tim kućanskim poslovima, pa je došla kod Allahog poslanika i nije ga našla kod kuće, pa je kazala, a iši zašto je došla. Pa je se vratila kada je Božji poslanik došao u kući, a iša mu ispomenula, ispričala zašto je Fatima dolazla, pa je Allahog poslanika, ali i salatu wasalam, Došao i zateko je Fatimu i Aliju kako su već legli u postelju pa im je dao ovaj poslanički savjet da kada legnu u postelju poput onog zikra posle namaza 33 puta subhanallah 33 puta ilhamdulillah 33 puta Allahu ekber i kazao je Allahu poslanik to vam je bolje od sluga to vam je bolje nego sluga čak su i učenjaci govorili da ljudi koji prakticiraju kontinuirano ovaj zikr su se uvjerili, znači da ovaj zikr tačno čovjeku daje neku fizičku dodatnu snagu, baš onako kako je Allahopostanik, alihi salatu vasalam, ispomenuo. Ali, ja radi Allahotanom se ponosio i govorio je kako baš, nikada nije napuštao ovaj zikir na nakon što je njega znači njega i njegovu suprugu Fatimu Allahu poslanik ali seletu selam podučio ovon zikir. Pa je znači pohvalno čovjek kada odi u postelju da kaže bismikallahumma emutu wa ahya gospodar tvojim imenom i živimo i umiremo da 33 puta rekne subhanallah, 33 puta alhamdulillah, 33 puta Allahu ekber. Nakon toga 1461. hadiso da iše radi Allah treba da Allah poslani k'alih salatu wa salam nakon lijeganju u postelju puhnuo bi u šaki i pručio bi el mu'awidat, a potom bi šakama potrao svoje tijelo. U drugoj predaji stoji da Allah poslani nakon što bi lijegao u postelju spojio bi svoje šaki i nju ih puhnuo te proučio suru kul ehad, kul fela, kul nas, A zatim bi njima potrao što više tijela počeš od glavi, lica i prednjeg djela tijela. Toj je ponovio tri puta. Hadij izbiraži Buharija i Muslim. Znači od sunneta taj rekli smo da čovjek prouči dovu, da prouči po 33 puta, Allahu ilhamdulillah, od sunneta i lijepo je da čovjek je ovako sjedne znači, u svoju postelju, da skupi ruke i da u njih pljucni. Znači, E, samo zrak, puh, puh, puh. znači da prouči tri puta, e, da prouči kul hu valla, kule uzobi rabel felak, kule rabel nas, nakon toga da, znači, pljucne u svoje ruke i da potare sve od tijela što može dohvatiti i da to ponovi tri puta. Znači, ovaj hadis koji biloži Buharija i Muslim jasno nam e, potvrđuje da je od i lijepo, pohvalno da čovjek kada legne u postelju, da, znači, spoji ruke, da prouči kul huvallah, kul auzubi rabil fele, kul auzubi rabin nas. Po da prouči, da pljucne u svoje ruke, bez, znači, izbacivanja pljuvačke, samo pljuckanje, znači, zrakom, p, p, p, nakon toga da sve što može od svoga tijela da potari svojim rukama, počevši od glavi, jer je tako pojasnila Aisha, radi Allah, da Allah poslanik tako činio. Pa je ovo treća stvar, znači, od sunneta, Kada čovjek legni, proučiće dovu bismi kallahu me mutu ba ahja. Po 33 puta reći Subhanallah, Elhamdulillah, Allahu Ekber, tri puta proučiti Kulhu Valla, Felek i Nas, znači uči im spoje se ruke, uči se Kulhu jednom, Kul Euzubi Rabin Felek jednom, Kul Euzubi Rabin Nas jednom, pljucni se u ruke i nakon toga se potiri sve što se može dohvatiti od, cijela, od svoga tijela, nakon toga se to ponavlja tri puta. Nakon toga, u hadisu u 1662. od Bera ibn Azi, Bera Jaladu se prenosi, da mu Allah u poslani Karisan je rekao, kada budeš ti uleći u postelju, uzmi abdest onako kao što ga uzimaš za namaz, a potom lezi na desnu stranu i izgovori sljedeću dovu. Ovaj hadis nam opet daje nešto novo u pogledu odlaska znači, u postelju, to je da je lijepo nije obavezujuće sve ovo što smo večera spomenuli od ovih dova, je lijepo i pohvalno, ali smo vidjeli kako Allaho poslanika ali se ljato se razpominje da kao prouče određene stvari, da će ga to čuvati od bilo kakvog zla, a vidjet ćemo još ostali zikrov, ako ima nevi, nije spomenu, znači i od je da čovjek kada krene u postelju da legne pod abdestom i da legne na desnu stranu. Znači to su dvije stvari pohvalne, da čovjek ako može, da legne pod abdestom i da legni na desnu stranu. Mi ćemo ovdje, ako Bogda, se i zaustaviti i završiti ovo naše izlaganje, a sada ćemo ako Bogda rezimirano spomenuti pet ili šest stvari koje su lijepe i pohvalne se rade prilikom odlaska u postelju. Prva stvar, rekli smo da je lijepo i pohvalno čovjek legne pod abdestom. Lijepo i pohvalno čovjek legni pod adventstom, ako ne bi legao pod adventstom, nije napravio nikakav prekršaj. Isto tako pohvalno i lijepo da čovjek otrese svoju Postelju. U viši hadisa je lao poslanik preporučio otresanje postelje, e, pogotovo u prijašnja vremena e, znamo da su za vrijeme Božeg poslanika se, letu, selam, nije bilo podova, zidovi su bili znači više nego loši, pa su i baje i životinje, svašta nešto je dolazilo u kuće, uvlačilo se u postelju ljudi čovjek leži, pa je lijepo, pohvalno čovjek kada le, le, le, hoće spavati da otrese svoju postelju i da provjeri jednostavno imali išta. Isto tako, rekli smo da je pohvalno i lijepo da čovjek prouči tri puta suru kul hu valla, kul auzobi rabil felak, kul auzobi rabin nas, na način da će spojiti svoje ruke, proučiti kul jednom, kul auzobi rabil felak jednom, kul auzobi rabin nas, pljucnuti u svoje ruke, nakon toga potrati sve što može dohvati od svoga tijela. Isto tako, Aliye poje zone koji znaju proučiti dva zadnja ajeta iz sure El-Bekara. Dva zadnja ajeta iz sure El-Bekara. Allahu poslaniku je spomeno i u jednom hadisu da onaj ko prouči dva zadnja ajeta iz sure El-Bekara da ta dva ajeta su mu dovoljna. Tako je Allahu poslaniku li se laet selam kazao pa Aliye pozone koji znaju dva zadnja ajeta iz sure Bekara da ih prouči i Allah poslanik je rekao da su dovoljni. Isto tako iako imam nevi nije spomenuo taj hadis, ali onaj poznati hadis o učenju sure odnosno ajetul kursi prilikom odlaska u postelju, da je Allah poslanika lihse, lalatu wasalam, isto kazao da insan koji prouči ajatul kursi prije spavanja, da će imati zaštitnika i čuvara koji će ga čuvati sve dok ne osvani. Izadnja stvar, šesta stvar od sunneta, prilikom odlaska u postelju, jeste da čovjek prouči neku od dova koju je učio od ovih božih poslanika lihse, lalatu wasalam, jedna od tih dova jeste, jesme, jesme, bismikallahu me emutu vo ahja. Molim uzvišnog Allaha na, da nas učini na putu istini. na kraju سبحانك اللهم ودى بحمدك أشهد إن لا إله إلا نستغفيرك ويتوب إليك <تصفيق>